де так мучиться дієць сестра, проте вона зірка дає їм надію. А чи не ваш наречений допоміг розпізнати цей самий, як ви кажете, Барбізон? Слідча нарешті скинула з плечей халата, поправила комірця. А ваша активність збіглася саме за рештом вашого друга. У голуб щойно знайшли, мабуть, той самий Барбізон. Лікар сказав, ви принесли закордонські ліки. Звідки ви знали про протиотруту, коли до сьогодні не знали самої отрути? Питання без відповідей. Збіги обставин. Що дозволяє собі ця тупа здара, ця сарделька? Ви не хочете допомогти слідству? Розмови з вами вестимо в присутності адвоката. Зірка випросталася. Раптом окропно кинулися в голову. Арешт вашого друга. Кого заарештовано? Гадала, ви знаєте? Вашого нареченого? У нього на дачі знайдено речові докази. Місткість з залишками отрути. Аналіз підтвердив ваш догад. Барбізон з родини Телуридів. Де він? Там побачення не дозволяють. Зірка не могла вести жузі. Сиділа перед кермом, приходячи до тями. Думки замість шикуватися, хилиталися і ковзали по колу. Кажуть, сигарета помагає. «Тримайся, зірко Симчич», як тато казав. «Най усіх ворогів кров нагло зяляє». Я й не знала, що він має дачу. Командо поводиться дивно, це так. Бізнес справа темна. Він не міг отруїти дітей. Вбити перегуду? Чом би і ні? Може, вони конкуренти? Він не міг убити дітей. Сам казав, діти постраждали випадково. Точно, він сам казав. Про себе натякав, лякав. А де взагалі застосовується барбізон? Може, ним лагодять холодильники? Елла не знає. Щезник теж навряд. Він знає лише про Катерину Медичі. Далі повторний обшук у травки. Спершу нічого не знайшли. Підкинули, підкинули. А тоді і знайшли. Зірка здала назад, на доріжку до воріт. Почула Зойк. Матка Боска. За заднім склом стояла і раптом впала Лідія. Зірка вихопилася з жузі. На асфальті лежала Ліда. Гостро випинався живот поруч торба. «Як ти?» – допомогла підвестися, обтрусила. «Не знаю». «Можеш і ти?» «Можу». Зірка чекала в коридорі травматологічного відділення. «Щось забагато сюру». «А чого Ліда тут?» «До кого йшла?» «Як я її не помітила?» «Не могла ж назнарошне стати під колеса. Можете її забирати». У кабінеті лікар закінчував міряти Лідії тиск. «Легкий струс головного мозку нехай трохи полежить. Яка машина її збила?» Лідія випередила. «Мене засікли номери. Збив і драла. Підіть у церкву і поставте свічку. Легко одбулися. Зірка вмостила лідіву машину. «А куди ти йшла?» – запитала. «До Валентини Валентинівни, молочка її домашнього свіженького. Чому ти не виказала лікарям мене? Ти ж моя подруга. Уяви собі, дитино. ця нахабнюча дівка із Space Girls ущипнула принца Чарльза сідницю. І де? У Букингемському палаці на прийомі». А малий Віллі крутить віртуального романа з такою самою дзигою Бритні Спірс. Мар' Іванна розхвилювалася. Стара завжди бентежилася, коли заходила про справи сімейні Вінзорів. Знала про них усе, навіть більше за них самих. Зірка підозрювала, що самотня Мар' Іванна в такий спосіб знайшла собі родину для душі. А де мій друг Шериф? На своё имя увійшов шериф